Ako like je na nas poslalu Samo ovolike komada leda Polupa će se vozila Porazbija se šofersajde Porazbija se stapa na kućama Pokita se krovovi Oni ste ni poljoprivredni usjevi Ne je to moć I stila onoga koji nas je stvorio i život u nas, u Danlu Nije Aden nastao od majmuna kao što to smatraju neki majmuni. Jesi video da su kovači najsretniji ljudi. Valjda bi oni bili sretni od onih koji nose jednu podkovicu jer se u njihovim kovatskim nama nalazi na desetini i desetine podkovica. Valjda bi konji bili sretni وَأَذْوِيكُي هَذَا يُنَادِي عَلَى ذِي النَّجَةِ دَ نَلَّلْ أَوْانُفُتُومِ نَلَّلْ أَوْانُفُتُومِ كَثِيرٌ لِلَّهِ دَ لِرَبِّكَ كَيْفَ تَجِيبُ زَاكِنِ لِلَّهِ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونصفره ونعود بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهبه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد العبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون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 va kolla muhdatha bid'a wa kull bid'a dhalala wa kull dhalala fi an-nar amma ba'd klats dietata yao kzne i preplašeno vriedo lice prestraženog muškarca s lika stanja u kojem smo se tijenjena vraćao našli prije dva dana tuzna i zabrinuta lisa svakog pojedinca nakon što su vidjeli prav moć i silu svevićega Allaha subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala je poslao na nas jedno od svojih stvorenja. Uzvićeni Allah subhanahu wa ta'ala je na nas poslao samo ovo ličje komada leda. Poslao je svevićni Allah subhanahu wa ta'ala na nas nešto što je on stvorio. Polupoše se vozila, ko se porazbijaše šofer šajbe, porazbijaše se stakla na kućama, poputaše krovovi, oništeni poljoprivredni usjevi sve je to moć i stila onoga, koji nas je stvorio, i zivot u nas udavnu, i naredio nam, O ljudi, robujte svome gospodaru, ovi koji vjerujete, bojte se Allaha, uvjeri se svaki čovjek, u moć i stilu svoga gospodara, uvjeri se, I u to nimalo ne posunja. I onaj ko nikada ne kaže la ilaha illallah, u tom momentu kaže, Bože sačuvaj nas. Sačuvaj nas gospodaru naš, kad smo u teškim momentima. A kada smo u lijepom i ugodnom životu, onda se svoga gospodara i ne treba baš toliko osjećati kako to neki misle i kako to neki i radi. O čovječ, tvoj gospodar Poslao ti je Još jednu opomenu Ne bi li ste opametio I pouku primio Zamisli tvoj gospodar te nije uništio Ostavio te ponovo U životu da njemu robuješ Zamisli Sjenjeni brate Da je Allah subhanahu wa ta'ala Izbrisao ove prostore sa lisa zemlje Je li to on bio moćan? Jeste Naš gospodar je moćan Naš gospodar poslao zastrašujući vjetar. Tajfun koji hoda od zemlje do zemlje i ostavlja na hiljade ljudi bez trovova na glavu. Biva uzrokom desetinama žrtava. To je naš gospodar poslao. U našoj susjednoj zemlji Allah subhanahu wa ta'ala je dao drugu vrstu kazne a to su požari. Pa provedoše ljeto ugašenju požara. opet u drugoj obližnjoj zemlji Allah subhanahu wa ta'ala poslao poplavu u Turskoj nedavno Allah subhanahu wa ta'ala potresao zemlju pa odnijelo na desetine i desetine žrtava i u ovoj našoj Bosni nedaleko od pesnja u obližnjoj zemlji Allah subhanahu wa ta'ala je zatro ljude sa lica zemlje Ućerao ih je u zemlju Nestali su sa lica zemlje Zemlja ih je progutala To je moć našega gospodara Ućerao ih je u zemlju Kao što je u zemlju Karuna Sa njegovom kućom i njegovim pristalicama Allah subhanehu ve ta'ala Danas šalje samo opomene ljudima Ne Nemojmo zaboraviti da je naš gospodar Uništio pokoljenja koja su živjela prije nas Sa nekom od ovakvih vrsta kazne kaže onlišani Allah subhanahu wa ta'ala wa kazalik akhdhur rabbika idha akhadha alqura wa hiya zalimatun in akhdahu alimun shadid atotako tvoj gospodar kaznava kad kaznava sela i gradove koji su Kao što smo uništili ove nasilničke narode, poslušaj cijenjeni brate, kao što smo uništili ove nasilničke narode koji su negirali naše poslanike, tako ćemo postupiti sa onima koji su im slični. Allah subhanahu wa ta'ala poslao nam jednu veliku opomenu i ostavio nas je u životu pa hoće li biti oni koji će se opametiti i povuku primiti. U dva sahiha se bilježi od Ebu Musa i Rešari, radijallahu anhu, da je Allahu posani, sallallahu aleyhi ve sellem, rekao, Allah daje nasilniku određeni rok, pa kada ga uzme, onda mu on ne može umaći. To što Allah, subhanahu wa ta'ala, nasilniku da, da se on određeno vrijeme razbacuje na zemlji, da raskalačeno živi, da se sili i oholi, to je sve do određenog roka. Ali kada ga Allah subhanahu wa ta'ala kazni onda mu oi sino ne može umakći. Kao što nije umakao ni faraon i njegove pristalice, kao što nije umakao ni lutov narod, kao što nije umakao ni nuhov narod, Ni niti ostala pokoljenja koja je Allah subhanahu wa ta'ala kaznio. Zati je vjerovjesnik sallallahu alayhi wa sallam proutio, "Wa kadhalika akhadha rabbuka idha akhadha al-qura wa hiya zalima." Ato tako gospodar tvoj kažnjava kad kažnjava sara i gradove koji su nas i Allah subhanahu wa ta'ala kazni nuhov narod sveopštim potopom. Poslušaj cijenjeni brate, šta je tvoj gospodar uradio i učinio sa nuhovim narodom? Pošto je ovo što smo preživjeli svježe i vidjeli smo strah koji se uvuka u naša prsa, Vidjeli smo gleda lisa i prestravljene face Pogledaj ovu vrstu kazne koju je Allah poslao Na narod koji je živio i hodao po zemlji kao što i mi hodamo Pa kaže Mi smo kapije nebeske pootvarali vodi Koja je neprestano lila To jest mnogo je lila iz nebesa I učinili smo da iz zemlje izvori provrub To jest na tijeloj zemlji su izvori provrili. Tako da kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala Feltekal ma Pa se onda voda sva na jedno mjesto sakupila. Pa su se onda te vode vode iz nebeca i iz zemlje sastale. Zamislite ovu vrstu kazni. Tolika voda lije iz neba a onda Allah subhanahu wa ta'ala da da ona iz zemlje I zire, i onda se te dvije vrste vode sastanu, onda nema brda gdje se može povjeći. Onda nema načina da se čovjek spasi. Pa kaže Nuh, aleyhim salatu vas salam svome sinu koji ga poziva prihvati se Islama. Odazovi se svome gospodaru pa nećeš živjeti poniženje na dunjaluku. Pa kaže, ja bunajerkem ma'ana, wa la tekum ma'al kafirin. O, sinčiću moj, hajde ukrcaj se sve nama i ne budi sa narodom nevjerničkim. Hajde onda zovi se svome gospodaru privati islam, pa se ukrcaj svema u lađu, ne ostani sa narodom nevjerničkim. Pa kaže, kale se avi ira djebelin jaasimuni minelma, ja ću se popet na vrdo, pogledajte kako, silnici opet oćećaju da oni imaju snage i moći i su vidjeli da je počela dolaziti Allahova kazna kale se Avi ila ma. ja ću se popet na brdo pa će me brdo zaštititi vode kale la jasima ljaum Anuš mi tada odgovori nema zaštitnika ovoga dana nema zaštitnika od kazne ovoga dana i neće biti pošteđen osim onaj, neće Allahove kazne biti pošteđen osim onaj, kome se on smilovao. Samo onaj kome se on smilovao, kao je bio mu'min, Allah subhanahu vatihara mu se smilovao i spasio ga. Pa je onda jedan val ili talas rastavio nuha sa njegovim sinom i to je bio kraj. Danisite prizor voda iz zemlje, voda iz nebesa, I čovjek nema više izlaza Nema čovjek više izlaza Allah subhanahu wa ta'ala je na takav način Kaznio Nuhu narod Potopljen bi Faraon sa svojim pritalicama Kada je usao u vodu Allah subhanahu wa ta'ala Ga je kaznio potopom Ako je bio Faraon Vela havla, vela kuvata, illa billah Si Faraoni ovoga ummeta Si Faraoni današite Neka se otvrnu na sučaj Faraona Faraoni današnjice daleko su manji kada je u pitanju vlast i sila od faraona koji je živio vrijeme Musa. Šta je ovaj faraon u vrijeme Musa govorio? En rabu komul a'la. On je govorio ja sam vaš najveći gospodar. To je bio faraon u vrijeme Musa. Ima faraona i u današnje vrijeme koji govore slično tome. Ali neka pogledaju kako je završio faraon koji je živio vrijeme Musa. Allah subhanahu wa ta'ala ga ponizio, pa je bio potopljen u vodi. Voda ga utužila, nije mogao isplivati. Iako je znao dobro, možda je isplivati, ali nije mogao da je Jer od kazne, od strane Allah subhanahu wa ta'ala se ne može spasiti, osim onaj kome se on uzviseni smiluje, ahladnim vjetrom, u kome nije bilo nikakva dobra, Allah subhanahu wa ta'ala uništi narod koji se zvao Ad, koji je govorio, pogledajte silej, Pogledajte sile šta je čovjek. Men ešet dumina kuva. Moje imali iko jačiji i, i snažniji od nas. Ha? Jel li danas ima ljudi koji ovo govori. Vidite koja sila bije iz njega. A miski ne zna da jednog dana plako i traži od majsice da ga nahrani. I ne zna da će možda drugog dana nositi sa sobom šćap i klecaće. Noge će mu se tres, A štapom neće moći da ostane na svojim nogama. To je čovjek. To je ona, ko da nas govori i sili se nad Allahom, subhanahu wa ta'ala. A wa lam jelav, enna Allahan, lavi khalakahum, huva ašaddu minhum kuvva. A zar nisu znali, da je Allah, koji je stvoril, jatki od njih? Zar nisu znali, da je Allah, koji je stvoril, jatki od njih? Fa arsalna aleihim rihan sar sarah, poslasmo protiv njih vjetar ledan. On jak hladan sa zastrashujućim zvukom. Zamislite. Jak hladan još povrst svega toga sa zastrašujućim zvukom. Mi smo bili pošteđeni mnogih ovih sitnica. Ha, sitnica ili krupnih stvari, kako god bi ih definisali. Nije bilo toliko strašnog zvuka. Nije bilo toliki djetar. Ali uprko svemu tome, vidjeli smo moć našega gospodara. Jer je naš gospodar poslao samo led. A vidijemo kako je naš gospodar kaznio neke narode gađajući ih kamenjem kamenjem sa tvrđenom glinom pa ih je Allah subhanahu wa ta'ala i uništio wa 'ad idh arsalna 'alayhim ar-riha aqim i wadum događa je pouka kada na njih vjetar poslato smo u kome nije bilo nikakva dobra to jest vjetar koji sve uništava koji ne donosi apsolutno nikakvo dobro, s i kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, ma tevaru min še'in eset alejih illa ja'alad hu ker Pored čega god je prošao, ništa nije poštedio. To jest, ništa nije ostalo iza tog strašnog vjetra. Vala hawla vala kuvvata illa billah. Mi danas to čak svojim očima možemo da vidimo, jedan vid ovakve kazne, Na televiziji smo mogli da vidimo šta uradi samo jedan vjetar koji naiđe na neko područje. Ostavi pustoši za sebe. Uništi jedan dio naroda, a drugi dio naroda ostane u životu da može pripovjedati i premijeti svome narodu. Kao što je i Ebraha preživio dok nije došao svome narodu u Jemen i rekao im kako ih je Allah kaznio. Pa je tek onda nakon toga njegovo srrpce puklo i tek nakon toga Usmerken, Illa karramim, to je bio. U smrčen Iillaje aleč ukerramim sve je njileš pretvoril. to jez sve su stvari bile uništene i sve je propalo. o emma aun fe ohlikoi in sar sarin aatije a aje je unište vjetrom ledenim. Stelotim to jest vjetrom koji je toko puše i koji je bušio i čupao njihova srca vera hawla vera kuvvata vjetar koji je čupao i bušio njihova srca sa takvim vrstom kazne je bio kazjen ad tenzi annataka anhum anna a'jazun nakhlin munqa'it ilu da jedzao kao da su palmova tabla i štupana vjetar bi nekog od nevjernika zgrabio i podigao ga u nebeske sfere, i onda ga na glavačke bacao, kada se više ne bi vidio sa zemlje, onda bi bio bacan na zemlju, tako da kada bi pao na zemlju, njegova glava bi se odvojila od njegovog trupa, i ležao bi na zemlji kao iščupano palmino stavlo. Ovakvom vrstom kazni naš gospodar je kaznio jedno pokoljenje, a strašnim glasom je kažen femuc, Lutov narod, suhajbov narod i stanovnici sela. Kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala. Pa ih u svitanje strašan glas zadesi. U svitanje legli ljudi lijepo, lijepo zanoćili svi srećni. A kada je zora svitala, Allah subhanahu wa ta'ala je poslao svoju kaznu i bili su uništeni. Ina arsalna alehim sayhatan wahidah fakanu kahashimil muhtarrab emi posla smo na njih jedan jedini krik i oni posladoše poput zdrobljenog suhog lišća poput katvog zdrobljenog suhog lišća šta rade ljudi kada se osuši bilje kada se osuši lišće na njim šta rade sa njim šta rade ljudi u pustinji kada se osuši lišće saku pega na jednom mjesto i zapale nakon Allahove kazne tako su ljudi ostali u takvom stanju kao su u holišje Allah subhanahu wa ta'ala ih je tako kaznio kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala fa akhadhat huma saihatun mushriqin inni hiya zadat yaw strashan glas kada je sunce izlazilo wa akhadhat alladhina zalamu saihatun fa asbahu fi diyarihim jatisin ane koji In kanat illa ṣaiḥatan wāḥidatan fa idhā hum khāmidūn. Sama bitšuo jedan užasan krik i oni bi odjednom svi pomrli. Wala ḥawla wala quwwata illa billah. Sama jedan jedini krik i sva stvorenja koja su živa nestanu sa lica zemlje. Allāhu uz bi sunūmulin. Karan satu ma'u kazne za nasuputi na pravi put. Za budemo od onih koji će se odazvati njegovom pozivu. Abu l-Qadir al-Hadrami فإن الموت قد حانا وعصي الهواء الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رتول الله أما بعد أسراشن بطرس يستيقى الثمود يشعيب بن عرد Stigla s nemud. A kako je bio kažen lutov narod? Lutov narod je bio kažen jednom vrstom kazne gdje je Allah subhanahu wa ta'ala poslao Meleka Džibrila. Pa je nekoliko mjesta ili tela u kojima su živjeli, u kojima je živio lutov narod, iščupao iz zemlje, podigao ih u nebeske sfere, tako da su stanovnici nebesa čuli laveš pasa. Kako to prenosi u džahid? I onda je Žibrilu bilo naređeno da poklopi sela. Fa dja'alna alijaha sa filaha. Pa učinili da ono što je bilo gornje postani donji. Va amparna alejha hijaratem min sidjilim manduz. I na njih kao kišu grumenje od pečena blata spustitmo. Evo ga, jedna vrsta kazni gdje Allah djel lešanuhu glinu, pečenu glinu, spuštao na te stanovnike i to je bila vrsta kazni, koje je neprekidno sipalo. A kakvu je vrstu grijeha činio lutov narod? To su bili homoseksualsi, vela havla, vela kuvvata, illa, billa. I danas, ova vrsta grijeha je ozakonjena u nekim evropskim podnavodnim znacima. Naprednim zemljama A to su toliko nazadne zemlje Da su se vratili U prva stoljeća Od početka čevječanstva Jer je taj grijeh Bio grijeh koji je zastupljen U vrijeme lut ovog naroda A kada je lut Aleyhis salatu vas salam živio Pa su oni u današnje vrijeme Govorili muslimanima Vi ste nazadni Vraćate se 1400 godina nazad a oni se vraćaju nazad stoljećima, stoljećima, stoljećima i hiljadama godina ozakonivši ono što je onu vrstu grijeha koju su ljudi činili prije nekoliko hiljada godina Allah subhanahu wa ta'ala je ovakvom vrstom kazne pečenom glinom kaznio i vlasni keslona koji su htjeli da napakosti ka'bi pa bi ptice donosile kamenje ili grumenje od pečene gline Svaka od njih bi nosila po tri grumena Jedan u kljunu I dva u svojim kanđama Pa bi gađali vlasnike slona Kada bi god koji od njih Bio pogođen u glavu Taj kamen bi izlazio Od traga A kada bi bio pogođen negdje drugdje Onda bi taj kamen izlazio Naprijed Izlazio bi na drugu stranu billah Izgledali su Kao lišće koje je crn Rastočio I ovo su neke vrste kazni Koje je Allah subhanahu wa ta'ala Poslao prijašnjim narodima A naš gospodar ih je spomenuo u Kur'anu Kako bi mi iz svega toga povuku primili Stoga tijen je nabraćio Poručujem vama A ujedno da prenesete svojim porodicama Bojte se Allaha subhanahu wa ta'ala I budite od onih koji ćete odazvati njegovom pozivu Nemojte se igrati Da dozvolite sebi da kršite njegove granice. Nemojte dozvoliti sebi da propustite jedan namaz. Jer šta misliš da ti Allah uzme dušu onog momenta kada nisi obavio sabah, ili podni ili ikindiju, ili akšam, ili jasiju. Kaže vjerovjesnik sallallahu aleyhi vasallam, Al ahdul ladi bejnena wa bejnehuma talafa men tarakeha fakad kefar. Ugovor koji je između nas i njih namaz pa koga ostavi učinjuje nevjerstvo. U najmanju ruku cijenjeni brate znaj da islam islamska ulema raspravlja je li musliman ili nije musliman. Dovoljno bi ti bilo musibeta ako propuštaš namaz da islam islamska ulema raspravlja o tebi je li musliman ili nisi. A namaz je u istinu lahko obaviti i on je rahatluk za onoga koga obavlja. Ja sam jedne prilike spomenuo koliki je namaz rahatluk kako je jedan švabu prihvatio islam. Kaže, kad se nasikiram dobro, ja onda svoju glavu stavim na zemlju i tako se malo odmara. dok malo ne dođem sebi. Glavu stavi na i tako se odmara. Pa jednog dana vidio jednog muslimana kako klanja islaž začuđeni, divio se njegovim pokretima. Kad je završio sa namazom, pita ga šta ti to radiš? Kaže, robujem svome gospodaru, obavljam molitvu. Otušao je sa njim u posjetu jednom islamskom centru, nakon čega je prihvatio islam. Jer kaže, pogledaj, ja sam instiktivno, tražio sam odmor na sređu. Tražio odmor na sređu, nevjernik. Bio nevjernik i tražio odmor, padajući svojim litem na tle. A naš gospodar nam propisao pje dnevnih namaza, da bi njemu robovali, i da bi u istinu odmarali se u svome namazu. Molim uzvišnog Allaha, subhanahu wa ta'ala, da nas uputi na pravi put, da rasvijetli naša srca ka Islamu i cjenjeni i brate, Znaj da ono što je Allah pripremio na ahiretu, daleko je žešće od svega onoga što možemo vidjeti na dunjaluku. Spomenuću za kraj, jedan hadis Rasulullaha sallallahu alaihi wa sallam gdje kaže da kada bi samo jedna kap drveta Zekum, a drvo Zekum je džehennemsko drvo sa kojeg će se nevjernici hraniti, kaže kada bi samo jedna kap drveta Zekum pala na dunjaluku, Uništila bi sve ljude na Dunjaluku i sav život bi uništila. A to će biti hrana stanovnika džehemnama. To će biti hrana stanovnika džehemnama. Ovo sve što možemo vidjeti na Dunjaluku, sve vrste kazni... تو هي نيستاو odnosna ono što čeka nesrećnike na ahira بقعة قد طال من امل فلم يدرك مؤمنه رايت الحب لا يخفى ولا تخفى شواكده الا ضم لن كأي يزاد أن تحاضل لمنزل وحدة بين المقابر أن تنازل قصير التمك قد رفقت عليك به جنادله معيد تتاور الجير أزلشني الله سبحانه وتعالى يكازني وشعيبه نارد Oblakom koji je pravio hladovinu Kada je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala Htio kazniti šoaibov narod Poslao im je veliku sušu Od koje im nisu koristile ni njihove kuće Niti im je koristila voda Tako da su oni onda izlazili svojih kuća I tražili sebi hladovinu Pa je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala Poslao oblak koji je pravi hlad I kada su to vidjeli Oni su se svi sakupili na jedno mjesto. Sakupili su se u tu hladovinu koju je poslao Allah subhanahu wa ta'ala putem ovog oblaka. I kada su se svi sakupili na jedno mjesto, uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala ih je sve spalio. To je bio njihov kraj. Allah je prije svega kaznio sušom koja je odnosila živote, a na kraju svi su bili uništeni. Allah subhanahu wa ta'ala je... Zatjerao u zemlju Karuna sa njegovim pristalicama Karun se oholio na zemlji Sakupio je veliko blago Pa se oholio na zemlji A uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala je onima koji se ohole Dao primjer kako završavaju oni koji se ohole na zemlji Pa kaže uzvišeni kaže, Pa smo i njega i njegovu kuću zatjerali u zemlju Uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala svojim robovima poručuje ovim kuranskim ajetom da se ne ohole na zemlji jer kraj svakog ohologi nađe će u istinu biti tragičan. Nogi se zapitkuju Allah subhanahu wa ta'ala je milostiv prema svojim robovima. On je svoju milost podijelio na sto dijelova. Od tih sto dijelova 99 je zadržao za sebe A samo jedan posto je podijelio na sva ostala stvorenja Pa kako to da Allah subhanahu wa ta'ala Tako žestoko kažnjava na dunjaluku A šta ćete čekati nevjernike na sudnjeme danu Ovo su zapitkivanja mnogih ljudi Znajte Da Allah subhanahu wa ta'ala Iz svoje dobrote i svoje milosti prema nama Dao nam je sve blagodati na uživanje Stvorio nas u najljepšem liku i obliku Dao nam sve ove blagodati غَمِيٌّ وَنِيمَاؤُهُ يَبَا يَدِي بَشِيٌّ يَا أُمَّ سُرْيُو إِنَّهُ أَكَاثِلُ وَكُنْتُ أَرَاهُ مَأْمُولًا وَمَا مِنْ مَسْلَكٍ إِلَّا وَرِيبُ الدَّهْرِ شَامِلُهُ فَيَصْنَعُ مَنْ يُصَارِعُ وَيَنْبذُ مَنْ يُنَافِرُ يُنَاثِرُ مَن يَهُمُّ بِهِ وَأَحْيَانًا يُقَاتِلُ وَأَحْيَانًا يُؤْثِرُ لمن طلل اسائله معاقله منازله قد اتى رايته تنعى اعاديه اسافلهم لمن طلل اسائله معاقله منازله قد اتى تنعى I bilje Allah želešanhu daje da ga mi iskoristimo. Allah spušta kišu da se mi njome okoristimo. Stvorio je mjesec, stvorio je sunce da se mi time koristimo. Sve blagodati Allah subhanahu wa ta'ala je dao i svoje dobrote nama na uživanje. I znajte da Allah želešanhu ima dvije vrste volji. Jedna od njih je el irade el kaunije. Kosmološka volja. I ovo dobro zapamtite. Jer mnogi koji ovo nisu shvatili vrću iz mnoge stvari. Allah subhanahu wa ta'ala ima dvije vrste volje. I rade keunija ili kosmološka volja njegova. On je htio da na ovoj zemlji ima i nevjernika i vjernika. Allah subhanahu wa ta'ala je htio da na ovoj zemlji ima oni koji će ga veličati i da ima oni koji će biti nevjernici. Allah subhanahu wa ta'ala je htio Da u ovom pojavnom svijetu imamo alkohol, da imamo drogu, da imamo razvrat, da imamo sve ono što imamo u ovom pojavnom svijetu I to je njegova kosmološka volja Da je on štio da se to nalazi u ovom pojavnom svijetu Ali nakon toga Allah subhanahu wa ta'ala nam je poslao poslanike O Allahovi robovi, vas gospodar, gospodar sedm nebesa i sedm zemalja Gospodar svega što postoji je poslao poslanike i poslao knjige Poslao je uput u čovječanstvu kako trebaju raditi Iz toga ima njegova druga vrsta volje To je el irade šarije Njegova šariatska volja Allah je tom šariatskom voljom Zabranio svojim robovima da krše njegove granice tako, Zabranio je svojim robovima da pio alkohol Zabranio je svojim robovima da se odaju razvratu Zabranio je svojim robovima Da se dogiraju Zabranio je svojim robovima sve što je zabranio I to je opet za njihovo dobro Allah subhanahu wa ta'ala je svojim šarijaskom voljom Zabranio nam određene stvari I to je opet za naše dobro A Allah subhanahu wa ta'ala će kazniti nevjernike Mnoge je kaznio na dunjalu kod doživjeli su poniženje A na ahiratu ih čeka nesnosna patnja To je zbog toga što nisu slušali Allahovu šarijasku volju Što se nisu držali granica koje je postavio uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala Vjerovatno se pitate, a zašto je Allah kaznio ova prijašnja pokoljenja? Zašto je neke od njih kaznio potopom? Zašto je neke od njih kaznio munjom? Zašto je neke od njih zastrašujućim glasom kaznio? Zašto je neke kaznio zatjerivanjem u zemlju? Zašto je neke kaznio vatrom? I tako dalje, i tako dalje Ima dosta uzroka zbog kojih je Allah subhanahu wa ta'ala kažnjavao Prvi od tih uzroka i zapamtite Jeste širk Allahu Subhanehu wa ta'ala Ovo je najveći uzročnik nesreće ljudi Na Dunjaluku i na Ahiretu Širk Allahu Subhanehu wa ta'ala Veliki broj ovih pokoljenja Jeste Činio širk Allahu Subhanehu wa ta'ala Pa ih je Allah zbog toga kaznio Zapamtite Početak svih musibeta na Dunjaluku Početak svih musibeta Za čovjeka I na dunjaluku i na ahiretu jeste širk Allahu subhanahu wa ta'ala. A šta je to širk Allahu subhanahu wa ta'ala? Šta je trz širka pripisivanja Allahu subhanahu wa ta'ala druga? Mnogi čujete, svakodnevno se ponavlja nemoj činiti širk Allahu za lešanu, nemoj činiti širk Allahu za lešanu, nemoj činiti širk Allahu za lešanu. A svaki dan možda ponekoliko puta učiniti širk Allahu subhanahu wa ta'ala da čovjek ne zna da je Allahu za Kada se širk pojario? Allah subhanahu wa ta'ala je Poslao Adama alaihi salatu wa salam Sa čistim tavhidom i čistom vjerom u Allaha Zapamtite Osnova u čovječanstvu je Vjera u jednog jedinog Allaha subhanahu wa ta'ala I svi poslaniti su dolazili sa čistom vjerom U jednog jedinog Allaha Kada se širk pojavio Pojavio se Tek u vrijeme nuhovog naroda I e to šta su oni uradili Umrla jedna generacija Među kojima je bilo dobrih ljudi pa je onda šeitan svojim pristalicama uljepšao. Kaže, oni su bili dobri ljudi, gdje se vi napravite njima mes na mjestu njihovih kaburova? Ha? Napravite mes na mjestu gdje se nalaze njihovi kaburovi. Pa su napravili mes džide na mezarima. Kao što i danas mnogi pravi mes na mezarima. Napravili su mes na mezarima. Pa su kaže, gdje stavite vi i slike, pa da vas oni priposjećaju na stanje u kojem su oni živjeli, da vas oni počećaju na svoje ibadet pa da vi još bolje robujete Allahu džel lešanu jer kad vidite kakvi su oni bili, bili bili dobri ljudi pa i vi ćete tako robovati Allahu džel lešanu kao što su i oni robovari pa kada je prošlo neko vrijeme šeitan je došao drugim pokoljenima koja su došla i kaže im hajte vi napravite na tim mjestima gdje se nalaze njihove slike hajte vi sad napravite spomenike njima ha, evo i treba napraviti spomenike Da bi došla sljedeća pokoljenja koja će činiti shirka Allahu dželle i obožavati i robovati tim kipovima. Vjerovite mi vraćao. Mnogi se neće složiti sa mnom i nego da će ovaj govor. Ali znajte da je hak i da je istina. I danas su napravljeni spomenici kod naših džamija. I zapamtite, Allahu subhanahu wa ta'ala će svaki pojedinac odgovarati za to. Zapamtite da će doći pokoljenja, Allah subhanahu wa ta'ala najbolje zna koja će utiti fatihu i tavapiti oko tih spomenika, koja će činiti širf na tih mjestima. Allah subhanahu wa ta'ala je poslao Muhammada sallallahu alaihi wa sallam da se samo robuje Allahu džel lešanuhu. Zašto čovjek da posteje za stvarima koje Allah džel lešanuhu zabranio? Zar nam nije dovoljno u našem šariatu? U našem šariatu imamo sve ono što nam nije dovoljno da robujemo Allahu džel lešanuhu zašto izlaziti iz izla okvira šariata zašto kršiti Allahove granice zašto udovoljavati šeitenu njegovim pristalicama pa kažu ne ne treba to tako trebamo da mi imamo spomin isto su rekle i pristalice oni koji su obožavali u vrijeme Nuhu a.s.a. ove dobre ljude va kalu la tazarunna ولا wala tazarunna ولا wala suvahan wala jaguta waja uqa wanasra kažu nemojte vi ostaviti svoja božanstva nemojte ostaviti ni vedda, ni suva'a, ni jaguta, ni ja'uka, ni nesra ovo su bili dobri ljudi u vrijeme Nuhu alaih salatu wa salam iz Nuhovog narada pa kaže nemojte ostaviti svoje božanstvo i nemojte ostaviti ni vedda, ni suva'a, ni jaguta, ni ja'uka, ni, ni nesra nemojte ih ostaviti isto danas kaže nemojte vi slušati šta ti govore to su nasi, to Da se Allah želešanuhu smiluje svima koji su poginuli za istinu Ali ono što je zabranjeno, zabranjeno je Neko će kazati zar oni nisu zaradili da za im mi spomen podignemo Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem Najbolji insan koji je došao na zemlji Zabranio je svojim adhabima da dižu spomenike na njegovom kaburu Resul sallallahu alaihi ve sellem Je zabranio da se njegov kabur uzme svetkovinom I mjestom za obožavanje Resul sallallahu alaihi ve sellem Šta je sa ostalima? O ostalima ne ni pripet Sjenina braćo Bojimo se Allaha subhanahu wa ta'ala I čvrsto se držimo granita koje je on postavio Nemojmo izlaziti iz okvira šarijata Jer nam to neće donijeti nikakvu korist Na dunjaluku A kamoli na ahiretu Allah subhanahu wa ta'ala je stvorio Adama alaihi salatu wa salam Svojom rukom Od ilovači Poslavgasa tevhidum, sa tistom vjerom u Allaha subhanahu wa ta'ala. Nije Adam nastao od Majmuna, kao što to smatraju neki Majmuni. Allah subhanahu wa ta'ala je stvorio Adama alejhi salatu vesselam i poslavgasa tevhidum. Odput teorija da čovjek može nastati od Majmuna. Allahu mi uzvišenom, da je neka čovjek nastao od Majmuna, valjda bi jednog dana u dolskom vrtu ostvaruo čovjek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 Braćo, ovom prilikom ne mogu da zaobiđem ovo, a da ne kažem. Jer žao mi je, kada gledam masu našeg naroda, pliva u širku i kupru Allahu subhanahu wa ta'ala, a nada se izbavljenju od Allahove kazni. Neke od njih vidite kako odlaze gatarima i vračarima da im proriču sudbinu. Neke od njih vidite kako vjeruju da matka donosi sreću ili da ti nanosi h Maska jadnica preletjela preko puta Pa on stane i parkira se Pored puta da neko drugi prođe Da on ne prođe Ili ako ide pješice Stane pa vrati se nekoliko koraka nazad Pa pljuje lijevo desno i naprijed i nazad Ne bi li nekako sklonio štetu I maska ne može mirna Biti na ulici Širk se uvuka u ljude Neki smatraju da crvena boja Priječava urok Opet drugi smatraju Da potkovica ili grip donosi sreću Pa ih kuju po svojim kućama Po svojim vratima Po svojim štalama Po svojim vozilima I na ostala mjesta Illa Billah. O Allahu, robe, imaš li pamit? Jel ti Allah podario pamit? Jesi li vidio da su kovači najsrećniji ljudi? Valjda bi oni bili srećni Od onih koji nose jednu potkovicu Jer se u njihovim kovacima Sama nalazi na desetine i desetine potkovica Valjda bi konji bili srećniji Od ovih koji vodeju na dvije noge Da Poskovi sad donosi sreću Allah subhanahu wa ta'ala je dao sreću U telhidu Zapamtite sreća je u telhidu U robovanju Allahu subhanahu wa ta'ala Ko želi istinsku sreću Zapamtite Neće je naći mimo vjere u Allaha Ne treba ići lutati Kao što niko od nas Kada hoće da kupi lijekove Neće otići u željezaru i traziti lijekove Nego će otići u apoteku i tražiti lijekove. Tražimo sreću na mjestu gdje je ona, a ona je istinski uvjeri u Allaha subhanahu wa ta'ala. Što više bude žrobova Allahu dželle šanehu, sve će sveći u sreću, osjećati i sve ćeš srećan biti na dunjavi a naravno, zato ćeš biti nagrađen i na ahiretu. Neki su sebi uzeli za pravo da ispunjavaju želje ljudima. Pa su oni miskinje otvorili svoje korčage i svoje kopere koje imaju po svojim kućama, čekajući da im neko dođe i kaže svoju želju. A kada im kaže svoju želju strpaju u te svoje korčege I onda odlaze ajva dediju neke pozemne hodnike i sobe, Da im aj vas da jedu i punjava želje Ovo nema ni u ruskim bajkama, a kamali u stvarnosti Allah subhanahu wa ta'ala je taj koji uslišava dole svojim robovima Allahu robe, digni ruke Allahu djelašanuhu Digni ruke onome koji vrata svoja ne zatvara Digni ruke onome koji traži onoga ko se kai. Digni ruke onome koji ne odbija dovu svoga roba. Zašto tražiti zelju? Zašto tražiti pomoć od oni koji ni sami sebi pomoći ne mogu? Opet neki jedva čekaju da iziđe časopis da mogu pročitati šta će bit za raka, šta će bit za skorpiju, šta će bit za vika, šta će bit za Ovna i šta će bit za ostale životinje? Jedva cekaju da iziđe horoskop Pa da pročitaju šta će im se desiti u narednoj hef Vala hawla, vala kuvata, illa billah Braćo, pa zar insan u istinu može do te mjere otići u dalare Zar u istinu onaj kome Allah dao pamet Može vjerovati onome koje je sastavio onaj horoskop Zar u istinu onaj čovjek koji u to povjeruje Zar u istinu nima pamet Tjenje na braću Ne treba ti niko kaza da ćeš se posađati sa svojom ženom. Sko što se napiši u horosku se sa svojom simpatijom, se sa svojim partnerom. Da ćeš se posađati sa svojom ženom ne treba ti niko govoriti. Zato što se ljudi obično svađaju sa svojim ženom. Obično ima neke prepirke, neke rasprave i na kraju kada sve će se dobro završiti. Neko će ti doći, neko će ti otići. Allah mi uvijek će neko dolazi i neko odlazi. Zadlje ćete nešto srećno. On svi savo vrijeme samo čeka, sad će ga nešto srećno pogodi, šim ga pogodi, evo ga každe je pogodilo. Zadneći ćete nešto nesrećno, on njemu vjeruje kad mu kaže, zašto? Brat se mili, za mi je svoja svakodnevnica, da se pogodi nešto lijepo, da se pogodi nešto ružno. To je svoja svakodnevnica. Nemoj dozvoliti da se neko igra sa tvojim mozgom. Nemoj dozvoliti da neko drugi ni puliše sa tvojim mozgom. O Allahu robe, robuj svome gospodaru, a nemoj robovati onima koji izmičeju i pronaču sudbinu znaj da je istinska sreća u robovanju samo uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala neki ipak vjeruju da im sreću može donijeti zvijezda ja. ili mjesec ili neka druga planeta u ovom kosmosu a opet ima i oni koji vjeruju onima koji razbacuju gra pa koliko zdana prljasne gra toliko će imati sreće ili nesreći ili koliko žena kustu kahvu zalije toliko puteva i toliko sreći braćo upozoravajte svoje supruge svoje majke i svoje komštije i komšinice da se okanu gatanja kaže vjerovjesnik sallallahu ve vasallam u jednom hadisu koga prenosi Ebu Musa radijallahu anhu da je rekao jer rasulullah sallallahu alaihi vasallam troje neće ući u džanet poslušajte ih notorni pijanica Onaj koji kida rodinske veze I onaj koji vjeruje u sihr Ko dođe vrat Pa pita o nečemu A zatim mu povjeruje ono što on kaže Nećemo namaz biti primljen 40 dana Mora da klanja Obavezen je da klanja Obavezen je da taj fard skine sa svojih leđa Ali mu namaz njegov neće biti primljen Ko dođe vratu A zatim pita o nečemu A zatim mu povjeruje ono što on kaže Nećemo namaz biti primljen 40 dana U drugom hadisu kaže Rasul sallallahu alaihi ve sallam Ko ode vraćaru Prorijetatelju budućnosti I vjeruje mu ono što on kaže On je zanijekao ono što je objavljeno Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam A šta je objavljeno Rasul sallallahu alaihi wa sallam Objavljen je Kur'an Zanijekao je Kur'an Zanijekao je objavu Toga odlazak gatarima i vraćarema Vjerovan je ono što oni kažu Vjerovan je u horoskope Razjevan strava I svi ostali šetanluci koji su došli ovome ummet Su zabranjeni, Allah subhanahu wa ta ta'ala ti je poslao uputu i nemoj biti od onih koji kažu kada čovjek tone, on se iza svam kuhvata, pa onda radi što je dozvoljeno i što je zabranjeno. Sjenjeni brate, bolje ti je pošteno i časno, umri u tevhidu nego da umreš nečasno i u širku. Bolje je ako te Allah subhanu wa ta'ala ne iskušao Bolje će da umreš čestito i pošteno Robujući svome gospodaru A opet ćeš umrijeti I ako odeš njima Umrijet ćeš jer te ne može smrt zaobići Šta ćeš kazati svome gospodaru Da si zanjekao ono šime je došao Resul sallallahu alaihi wa sellem, A da si vjerovao onima koji lazu na Allaha I njegovog posanika Sallallahu alaihi wa sellem. Kaže Resul sallallahu alaihi wa sallam u ježenom hadisu Nije od nas onaj ko čita subbinu Ili mu se čita sudbina, ko gata, ili mu se gata, pravi sihr, ili se za njega pravi. Onaj ko dođe vraćan i povjerujemo ono što on kaže, za njekao je ono što je objavljeno Muhammedu s.a.w. Tolvejte koje su ovo opasne prijetnje za one koji vjeruju u gasarima i vračarima. Danas Allah dželle šanuhu sačuva ove opasne bolesti i nas i naše porodice. Uzvišen od Allaha dželle šanuhu molim da naša prsa od ćerka i popra i njegovih primjesa i Allaha molim da nas jedini u islam i ispitamo da bolji. A Allah فأسرع فائداً بالخير طائل وفاعل ليعلم كل دي عمل بأن الله سائل فأسرع فائداً بالخير طائل يَا نَسُّ لِلَّهِ تُوبِي وَاستغْفِرِي مِنْ ذُنُوبِي يَا نَسُّ لِلَّهِ تُوبِي وَاستغْفِرِي مِنْ ذُنُوبِي فقد بدأ شمس عمري كامل نحو الغروب أبنيت عمري حرباً مع الهوى والخطوب أثنيت عمري حربا مع الهوى والخطوب مع الهوى والخطوب فقد خسرت شبابي كما خسرت حروبي فقد خسرت شبابي كما خسرت الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله أما بعد في ارضي عذرك ذكوايه نسري في ارضي الله سبحانه وتعالى كجنابه فرياتين عارده Druga grija kojoj opet proizilazila iz ćerka, od ćerka i kufra kreću svi ostali. Jer onaj ko nema vjere u Allaha subhanahu wa ta'ala, on će se on da oholit. Pa je druga vrsta grijeazmo koji je Allah zelješanu kšao u prišnje narode. Ohol. Kaže rasul sallallahu alejhi ve sellem: "U hadisu koji je Israh tri Kebur ili oholost Odbijanje istine I ponižavanje ljudi Odbijanje istine I ponižavanje ljudi Koliko je oni koji kada budu upozoreni istinom Zakreću glavu od istine Ne žele da poslušaju istinu Niti žele da rade ono što im se poručuje Nego nijeću istinu I tak šta se Ohole se nad ljudima Pa ponižavaju ljude A imamo nekoliko vrsta tog ponižavanja Prva vrsta oholosti Jeste da se čovjek oholi Nad Allahom subhanahu wa ta'ala Ko je taj ko je uspio Ako se oholio nad Allahom djelješanuhu A oholost prema Allahu subhanahu wa ta'ala Je odbijanje Da se slijedi ono što Allah naređuje I da se koni onoga što on zabranji Odbijanje istini Kada je u pitanju Allahova naredba i Allahova zabrana I neslijeđenje onoga što Allah naređuje I neklonjenje onoga što Allah zabranjuje Jeste oholos prema Allahu subhanahu wa ta'ala Druga vrsta oholosti jeste oholos prema poslanicima Oholos prema prije svega poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam A to je odbijanje onoga s čime je on došao Odbijanje onoga s čime je on došao I ne neslijeđenje njegovih poruka I na neostavljanje onoga što je on zabranio I treća vrsta oholosti jeste oholost prema ljudima, oholost prema onima koji su niži od njega. A ljudi danas u ovo vrijeme počesto se ohole prema onima koji su niži od njih, pa ih ismijavaju, ponižavaju i ne podaštavaju ih, želeći time smanjiti od njihove vrijednosti. Kaze uzvišen Allah subhanahu wa ta'ala, Inna allazine josekbiruna an ibadeti sedhuluna djehanleme dahirin. Oni koji zoholosti neće Da mi se klanjaju Ući će sigurno u džahnem poniženi Treća vrsta greha zbog koje Allah je lećan ukažnjava u priješnje narode Jeste ugonjenje u laž poslanika Te poricanje ajeta I poricanje proživljenja Jasno je ugonjenje u laž poslanika Svi oni koji postupaju Suprotno na ređenju Rasulata Ugonjaju ga u laž Ovo je samo jedna vrsta Ugonjenja u laž Rasulata Ugonjenja u laž Zatim poricanje ajeta I treća vrsta poricanje proživljenja Allah subhanahu wa ta'ala nas je stvorio On je taj Koji će nas usmrtiti I on je taj koji će nas ponovo oživjeti Ima jedna skupina ljudi Čak među onima koji padaju Allahu na sežu Koji govore Ma deba nije se da sada vratio Dajte da mi malo proživimo na ovom svijetu Ove rijeci su rijeci Koje izvode čovjeka iz okvira Islana Braći, upozorimo svakog onog od koga čujemo ove riječi. Jer su ove riječi, riječi koje izvode čovjeka iz i klama. negira proživljenje. A vjerovanje u proživljenje je jedan od jedan od imanskih šarta. Četvrta vrsta grija zbog koje je Allah subhanahu ta'ala kažavao priješnje narode jeste ismijavanje sa poslanicima i njihovim sredbenicima. A peti je uznemiravanje poslanika i njihovih sredbenika. Na koje sve načine su ismijavali i poslanike i njihove sedvenike to je dobro poznat potvarali su ih sa sihrom, potvarali su ih sa ludilom potvarali su ih da pričaju priče, priče drevnih naroda potvarali su ih sa raznim vrsama potvora ali za kraj zelim da spominem riječi uzvišnog Allaha subhanahu wa ta'ala inna allazine ju'zun Allaha wa rasulah la'anahumullahu fid dunja wal akhira wa aadzalahum azabem muhina oni koji azijete, koji uznamiravaju Allaha i njegovo posanika Allah djelašanu će i prokleti u životu na ovom svijetu i na akiratu a pripremit će im patnju sramnu Allah subhanahu wa ta'ala će pripremiti sramnu patnju man aada li faqad aadantuhu bil harb ko u zemiri moga velija, kako to kaže Allah subhanahu wa ta ta'ala u hadifi kutsi Ja sam mu objavio Rast fakad adem tuhu bil harb Niko neće uspjeti Ko bude uzemiravao Allaha i njegovog kosanika Sallallahu alaihi wa sallam Stoga ga tjenja nabraćio Dobro povedimo računa o svojim jezicima Imam običaj kazat Ako ne znaš pametno pričat Znaš onda bar pametno šutit Onda znaš bar pametno šutit Ne vrijeđaj Allaha I njegovog rasula Sallallahu alaihi wa sallam Ne vređaj one koji padaju Allahu na seždu. Bojte uzvišenog Allaha dželle šanehu. Istis kom bogobjaznšću i ne umiri nikako drugačije osim kao musliman. Ono što ste čuli, prenesite svojim porodicama i svojoj porodici. To je emanet na vašim leđima. I vi ćete biti pisani za sebe i za svoje porodice. Jer vam kaže vaš gospodar: Ja i oni koji vjeruju, ku anfusakum wa ahlikum nahrun wa Ovi koji vjerujete Boje ta sa Allahom dželle šanehu, što vai tsebai svoje porodice od 2 do će gorivo biti ljudi i kamene. Stoga, bojmo se od Allaha dželle i pripremamo se za dan obračuna. Pripremamo se za dan u kojem ćemo biti vraćeni kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Vam kinna nu'abidu, wa man kinna ilfan. قليلا ما نزايل فحل محلة من حل ما قرمت حبائل فلا إلا المنية منهل والخلق ناكله أواخر من تراتفناك ما فنيت أوائله لعنه كما اتوا في الأمر عاربه وجاهده ليعلم كل ذي عمل لأن الله سائله فأسرع فائدا للخير طائده وفاعده ليعلم كله عمل لأن الله سائل